Сироти по спині бігли, що шкоїлося там, у глибинці. Чолов'яка з Манківки розповів, що на цивентарях щодня знаходять велику кількість непохованих трупів, вивезених сюди родичами померлих. Через кілька днів у деяких трупів відрізають руки чи ноги. Селянка з Білоцерківщини розповіла про сусідів. Батьків били старшого сина, м'ясо засолили, годують ним молодшого сина. А у Володарському районі на Київщині мати виїхала з села і покинула дітей віком 12, 9 і 3 роки. За домовленістю зі старшою сестрою, 9-річний хлопчик убив трирічну сестру. М'ясо їли сари. Триване голодування призводило до дистрофії, божевілля, канібалізму. Виснаження нищило розум і свідомість людей, перетворювали їх на тварин. За таких умов фізичний опір ставав неможливим. Голод руйнував громадські зв'язки, нищив саме людське суспільство. Кожен голодуючий думав лише про те, як би врятуватися від смерті. Щодня поховання бригади возили на цвентар мертвих селян цілими возами, драбаняками, скидали у великі ями. Чулося, ой, тітку горпину кинули, ще просить хліба, все одно до вечора помре. Не було похорону, не було священників, панахи, співовань, не було сил плакати. На тлі цього свавілля кошмару СРСР, Інтенсивно продавав заграну за кордон, зокрема в Німеччину, щоб розрахуватись за німецьке остаткування для розвитку важкої промисловості. Немислимий жах голоду оминув загалом Західну Україну. Ось чому туди кинули з інших областей ті, хто не хотів умирати голодною смертю, якого доблесні захисники соціалізму саджували з потягів. Дещо за дві декади липня 1946 року органами транспортної міліції УРСР. Було знято тільки з товарних потягів майже 98 тисяч осіб. Кажуть, що людина до всього звикає і упокорюється. Однак в душі, Миколи, Кості непогомовно росло здивування обурення. Видно, тоді людина до всього звикає і упокорюється, коли в ній не залишається нічого людського. Коли остаточно рве дах і індивідум перетворюється на рослину. А Касапчук вперто не хотів перетворюватись на рослину. Хоча обдурена людина погано здатна аналізувати. Наприклад, те, що тоталітарна система винищувала українського селянина не тому, що він був селянином, а тому, що був українським селянином. І ще, українські селяни, на думку вождя народів, потребували перевиховання, бо побували на окупованій території, зрадники, і зазнали впливу чужої ідеології. І все таки очевидна, потворна, жахлива, несправедливість того, що відбувалося, Змушувала шукати шляхи виходи. Змучений розум насамперед намагався виправити хід речей. А коли не вистачало аргументів, люди топили голосовість у власній жорстокості, тобто в крові ближніх, в горілці чи безумствах. Справжній же вихід полягав у протидії всій цій вакханалії. Для того лишень варто було перейти по той бік барикади і боротись проти сатани. Але затана Впливав не тільки батого місокирою, але й пряником, тобто ідеологією. Під час такого ж нетравкого львівського відпочинку спецзагін нагородили культ походу му кіно. зал, повнабитий місцевим населенням. Фільм про добровільну здачу бандерівців з каїттям. Будючно і уважно дивляться на всі боки анкавистий партійці. Вони почуваються переможцями, адже на екрані вже кінець бандюри. От виходить його військо з лісів і поспішає уклінно до радянської влади. Ніякою зброєю їх не зломили, а тут узяли за хитрість, за пропаганду. І пішло. Дивіться громадяни пильно на екран. Нескінченним потоком йдуть бандерівці, складають зброю і клянуть своїх ватажків, присягають їх знищити. А громадяни, жителі Львова, Тернополя, Рівного, Луцька, дивляться на екран, а в душі іншу думку думають. Невже і справді все так ганебно повинно було закінчитись? Невже ті, хто вчора так славно боролися, сьогодні наплювали самі на себе? Ті, хто дотепер ні перед ким голову не схиляли, усі окупації витримали з піднятим прапором самостійної, соборної, вільної, тепер упали навколішки і зраджують. Серце ціпеніє, а вірити не хочеться. Де ж ти, козацька слава? Де ж ви, хлопці-повстанці, що життя поклялись віддати за Україну, за її волю, за честь і славу, за народ? А на екрані, на білій полотнині, йдуть чорні тіні без облич зі схиленими головами. І росте гора зброї. Здається, серце ось розірветься від жалю, соробу і болю. Невже? а голос диктора напористо переконує. «Дивіться на екран! От вам факти!» Микола раптом відчув, як чиясь рука доторкнулася до його руки. Він сподавом повернув голову, а в темряві якась дівчина скам'янило дивиться на екран і тиця непомітно в його долоню папірець. А тим часом на екрані здаються в полон бандерівці і раптом «Трах, трах, трах!» – грізно затріщали постріли. «Не у фільмі, а наяву!» Десь дуже близько, на вулицях, бабах! рвонули, витрушуючи скло з вікон гранати. На зарозумілих обличчях чекістів зник триумф. паніка, переполох, біжать, бандерівці в місті, пропало кіно. Це сотня опа під командуванням націоналіста Деремби зухвало налетіла, підступили до могутніх будівель НКВС і сипонули по лігвищу стражі соціалізму з кулеметів і гранатами. Влучно б'ють лісої брати, на вулицях трупи старинських лицарів. Підполковник НКВС стрімголов вискочив з кондори, пірнув у німецький трофейний опель, та рознесло опель вибухом. Уламком залізяки злегка поранило. Миколі – те місце, котрим сидять. На дуже швидко зв'язок із повстанцями налагодився. Врятована Миколою дівчина та сама Таня – яка стане його дружиною в Бельгії, чітко спрацювала. Групу банду Власова було знищено, причому в день її ганебної загибелі наші герої перебували в госпіталі з прозаїчної, але цілком поважної причини – короста.